وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَا دِيَلَهُ <coughs> أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ya ayyuhal nasu attaku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a Wa attaquullaha al ladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaykum raqiba Ya ayyuhal ladhina amanu Waqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum Wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan azimah amma ba'd Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadhi Hadhi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala و شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار أعافني الله وإياكم من شدة عذاب النار إخواني في الدين مع أشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan beberapa penjelasan Fadilatus Shaykh al-Alama Salih ibn Fauzan, حفظه Ta'ala تعالى ورعاه dari hadis yang ke-26. Akhir pembahasan pada pertemuan yang lalu yang kita sebutkan adalah. Kalam Al-Sheikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala ketika beliau menyebutkan tentang sikap adil atau berbuat adil di antara dua orang adalah merupakan sedekah di mana beliau menyebutkan fa hadza fihi anal insana yanbaghi lahu an yahrisa ala an yusliha baina al mutakhasimain Di dalam hadis ini terdapat sebuah pelajaran yang sangat berharga bahawa manusia sepantasnya bersemangat untuk mendamaikan di antara dua orang yang bermusuhan yang berselisih la siyama al aqarib terlebih lagi para kerabat wala yatrukn naasa yatanazaaun ia tidak membiarkan manusia Saling berselisih, saling bertikai. Wabah dunia si alal aks wal ilahubillah. Sebagian manusia sebaliknya wal ilahubillah. Kita memohon perlindungan kepada Allah. Ya tadakhalufin nizai, ya masuk nimbrung dalam sebuah perselisihan. Bima yaziduhu yang ternyata iya dan billah ikut campurnya dia nimbrungnya dia masuknya dia ternyata semakin menambah pertikaian perselisihan permusuhan wa yuharridu ahaduhuma al-akhar dan memprovokasi Salah satu pihak atas pihak yang lainnya. Fa hadha shaytanun, maka ini syaitan. Ya dzan billah. Ammal muslimu fa innahu la yarda. An yatakhasama almuslimuna wa yatanaza'u. Adapun seorang muslim dia tidak akan ridha. Kau muslimin saling bermusuhan, kamu muslimin saling berselisih bal yuhawilul islaha wa taswiyatan nizai bahkan dia berupaya untuk melakukan islah was sulah menghilangkan pertikaian hatta rubbama yatahammalu min malihi liyusliha bainahum bahkan walaupun terkadang harus berkorban harta untuk mewujudkan islah was sulah bainal muslimin wa khaslatun azimatun ini merupakan perangai yang sangat agung yang sangat mulia wallahu jalla wa'ala la yudhiu ajral muslihin dan Allah tidak akan menyanyiakan pahala orang-orang yang melakukan islah kemudian kata syaih hafidha ta'ala qawluhu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'adilu Bainasain engkau berlaku adil berbuat adil di antara dua orang maka seorang yang ingin mendamaikan di antara dua orang yang berselisih yang bersengketa wajib atasnya untuk berlaku adil tidak berat sebelah lebih condong kepada satu pihak dan tidak menghukumi di antara keduanya kecuali dengan hawa nafsu ini yang harus yang harus dilakukan tidak menghukumi perselisihan dan sengketa yang terjadi di antara kaum muslimin dua orang yang saling berselisih yang bertikai dia hukumi dengan hawa dengan hawa nafsu dan dua orang tersebut yang saling bertikai berselisih tersebut di sisinya sama kedudukannya Ilahu ma'akhuhu, keduanya adalah saudara dia. Si fulan adalah saudara muslimmu, wa si allan yang kedua adalah saudara muslimmu. Allah Azza wa Jalla berfirman, fa'aslihu baynahuma bil'adli wa'aksitu, innallaha yuhibbul muqsitin. Maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil. Dan berlakulah adil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang berbuat adil. Ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. as Atau perdamaian Diwujudkan Dengan dasar keridoan Dari masing-masing pihak Tidak Memaksa dan menekan Satu pihak atas yang lain Berbeda dengan pengadilan Di mana seorang kadi, seorang hakim mengilzam pihak yang lain yang terbukti bersalah mengambil hak orang lain, maka harus dipaksa dan ditekan untuk mengembalikan hak yang dia ambil. Adapun as-salah maka tidak demikian. Laisa ilzamian Dia bukan sebuah tekanan Maka hendaknya Dilakukan dengan Ketulusan niat Ikhwanifiddin ma'asyurul muslimina rahimani wa rahimakumullah Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan Wa tu'inur rajula fi dabbatihi dan engkau membantu seseorang pada kendaraannya Baik dalam bentuk binatang tunggangan Atau mobil Atau yang lainnya Engkau bantu dia bila dia seorang yang Tidak mampu, lemah Atau kesulitan Engkau bantu Baik orangnya Sebagaimana pada lanjutannya atau barang-barangnya? Dibawa naik di atas kendaraannya, dibantu. Diletakkan di tempatnya. Demikian pula ketika ia membutuhkan untuk diturunkan, dibantu. Orangnya ataupun barang-barangnya. Ini semua adalah sedekah bagimu atas saudaramu engkau tidak memberinya harta tetapi engkau memberikan bantuan memberikan pertolongan kepadanya wallahu jalla wa ala yaqul dan Allah azza wa jalla au wa ala berfirman Wa 'alal birri wat dan tolong-menolonglah kalian di atas kebaikan dan taqwa. Makini bentuk ta'awun alal birri wat membantu orang yang membutuhkan yang kesulitan untuk naik kendaraan dibantu orangnya barang-barangnya juga demikian ketika turun juga sama ini bentuk ta'awun alal al birri wat taqwa yang Allah perintahkan. Dan Nabi SAW wa wa bersabda, "Wallahu fi al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni Allah jalla wa akan senantiasa membantu menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya Jadi barakallahu fikum sebuah bantuan yang kita berikan kepada saudara kita ta'awun yang kita berikan kepadanya disamping bermaslahat bagi dia maka ternyata maslahatnya pun akan kembali kepada kita ajar tentunya iya biiznillahita'ala bila diniatkan ikhlas karenanya. Dan Allah Jalla Subhanahu Wa Ta'ala akan terus memberikan bantuan kepada kita. Menolong kita. Fa'innal jaza' min amal Karena balasan sesuai dengan amal perbuatan yang kita lakukan. Ketika kita membantu saudara kita, menolong saudara kita. Maka Allah Jalla Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan bantuan dan pertolongannya kepada kita, memudahkan urusan kita. Maka fa idza wajadta dha'ifan aw muhtajan yuridu amran minal umur fa innaka tu'inuhu 'alaihi 'ala ma fihi maslahatun wa khairullah. Bila kau mendapati orang yang lemah atau orang yang membutuhkan ingin sesuatu dari perkara yang membutuhkan bantuan maka engkau tolong dia engkau bantu dia pada sesuatu yang ada maslahat dan kebaikan padanya untuk saudara kita. Ikhwani fi din, a'azzani Allahu wa iyakum. Qala wal kalimatu Kemudian kata Syekh Hafizahullahu taala warah Dan Al-Kalimatul Tayyibah Kalimat yang baik Kalimat yang baik Juga adalah Sadaqah Seperti Menebarkan salam Dan doa Untuk saudaramu Engkau memujinya tanpa tentunya berlebih-lebihan. Dengan sesuatu yang menyenangkan perasaannya, menyenangkan hatinya. Kullu hadza min al-kalam at-tayyib. Ini semua termasuk dari al-kalam at-tayyib, ucapan yang baik. Dan ucapan yang baik Bisa terwujud terjadi antara seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba dengan Rabnya. Yang diwujudkan, ditunaikan dalam bentuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tasbih, tahlil. Dan juga terwujud antara seorang hamba dengan sesama manusia Al-Kalimatul Tayyibah, kalimat yang baik Kebalikan dari kalimat yang buruk Ucapan yang baik adalah kebalikan dari ucapan yang jelek Allah jalla wa ala berfirman Alam tara kayfa daraba Allah masalan kalimatan tayyibatan kashajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti'u kula ha kini bi'zni rabbiha Tidakkah engkau perhatikan? Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah permisalan tentang kalimat tayyibah, ucapan yang baik. Seperti pohon yang baik, yang akarnya kuat, dan cabangnya menjulang ke langit menghasilkan buah pada setiap waktu dengan izin rabb Ibrahim ayat 24 sampai 25 Summa kala kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa masalu kalimat khabithatin ka syajaratin khabithatin idtusat min fawqil ar ma laha min qarar Yusabtu Allah amanu bil Qoul Ssabti fil hayat dunia wafil akhirah. Yudllu Allah alzalimin wafgal Allah man yshaa. Dan permisalan kalimat ucapan yang jelek seperti pohon yang jelek yang telah dicabut akar akarnya dari Permukaan bumi tidak dapat tegak sedikitpun. Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan orang-orang yang beriman. Dengan ucapan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan orang-orang walim dan Allah berbuat apa yang ia kehendaki. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Fatir ayat yang ke-10 Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala naik kalimat-kalimat yang baik Ucapan-ucapan yang baik dan amal soleh mengangkatnya. Ucapan-ucapan yang baik akan sampai kepada Allah. Akan Allah berikan ganjaran atasnya. Dan ia bernilai sedekah. Maka Al-Kalamu Tayyib, ucapan yang baik, kalimat yang baik. Terjadi dan terwujud antara hamba dengan Tuhannya dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga terwujud antara seorang hamba dengan manusia dengan sesuatu yang menyenangkan perasaan mereka. Ucapan yang baik yang kita ucapkan akan menjadi sebab lunaknya hati. Adapun kalimat yang jelek, maka ia akan memecah belah manusia, akan melahirkan permusuhan. Wakam kahat min Harbin, berapa banyak terjadi peperangan? Wakam sufikat min Dimain, berapa banyak darah tertumpah? Bisa kalamil kebis. Karena sebab ucapan yang jelek. فَالْكَلَامُ خَطِيرٌ جِدًّا إِلَّا إِذَا كَانَكَ لَمَنْ طَيِّبًا Maka ucapan itu sangat berbahaya kecuali ucapan yang baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita untuk tidak berucap kecuali ucapan yang baik. Ikhwani fid-din ma'ashara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah Qala Kemudian kata Syekh hafizahullahu ta'ala qala wa bi kulli khatwatin tamshihaha ila as-salati rasulullah sallallahu alaihi wa dan setiap langkah yang engkau langkahkan menuju salat adalah sedekah Setiap langkah menuju masjid Ada nilai sadaqah padanya Ada nilai Sadaqah padanya Maka semakin Engkau jauh dari masjid Dan akan semakin Banyak langkah-langkahmu Karenanya akan semakin banyak Pula pahalamu Ini barakallahu fikum keutamaan orang-orang yang rumahnya semakin jauh dari masjid. Akan semakin banyak langkahnya, akan semakin banyak ajarnya. Setiap langkahnya menghapuskan dosanya, langkah-langkah yang lain meninggikan derajatnya di sisi Allah Jalla wa'ala. Ada nilai ajar, ada nilai sedekah di sana. Dan di sini Terdapat sebuah pelajaran yang sangat berharga Dorongan motivasi untuk menunaikan solat berjamaah Dan menghadiri al-masajid Dan juga masuk dalam kandungannya larangan dari Tidak menunaikan Salat al-jamaah di al-masajid Karena dengan sebab itu Engkau akan merugi dengan kerugian yang besar Engkau akan merugi besar Yang semestinya barakallahu fikum seorang hamba Sejumlah langkah-langkah yang ia langkahkan menuju masjid Ia akan mendapatkan sadakah Sehari semalam lima salat Lima waktu Berapa langkah yang dihasilkan dalam perjalanan barakallahu fikum pada lima waktu salat tersebut yang akan didapatkan dengannya nilai sedekah di sisi Allah Jalla wa Ala, Ala inna fadlallah azimun ketahuilah sesungguhnya fadilah Allah begitu besar قالا kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan an ath-thariqi dan menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sadakah. yakni Engkau menghilangkan, menyingkirkan Sesuatu yang mengganggu orang-orang yang lewat Sesuatu yang mengganggu Pada jalan-jalannya kaum muslimin Disingkirkan dari jalan-jalan kaum muslimin Perkara-perkara yang mengganggu Bahkan dari jalan manusia secara umum, bukan sekedar orang muslim saja, bahkan secara umum bahkan pun sampai jalan-jalannya binatang, hewan. Ada jaring misalnya. Ini kalau tidak dilepas, biasa di sini tempat lalu lalangnya kambing atau ayam, bila tidak disingkirkan mereka akan terjebak, bisa mati disingkirkan jangan kau biarkan pada jalan-jalan mereka sesuatu yang bisa mengganggu orang-orang yang lewat dari jalan kaum muslimin, manusia secara umum, bahkan pun sampai binatang, hewan sekalipun Jangan biarkan ada sesuatu yang walaupun diletakkan oleh orang selainmu, oleh orang lain. Jangan biarkan. Atau bahkan terjatuh tanpa ada kesengajaan dari orang lain untuk meletakkan sesuatu yang mengganggu di perjalanan mereka. Yang akan menghalangi dan mengganggu, menyakiti. Lubang mungkin yang dirasa membahayakan. Bila dia dilewati pada malam hari cukup dalam. Kita bisa untuk menutupnya ditutupi. Ada batu yang sekiranya akan tertabrak kendaraan. Bisa menyebabkan dia terguling. Disingkirkan. Ada dahan yang menjorok masuk. Ini sangat membahayakan. Dengan berbagai macam yang bisa kita lakukan. Duri, kerikil atau apa saja. Setiap yang dilakukan tersebut. Barakallahu fikum. Mengandung nilai sadaqah li annaka ahsanta ilaihim karena engkau telah berbuat baik kepada mereka wa qad ja'a dan telah datang dalam sebuah hadits anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bainama rajulun yamsyi bi tariqin wajada ghusna syaukin 'ala Faakhirahu, fasyakarillahu lahuhu, faqafaralah. Ada seorang yang berjalan di sebuah jalan lalu mendapati ranting berduri di jalan, lalu ia menyingkirkannya. Allah bersyukur kepadanya dan mengampuni dosa dosanya. Satu ranting, satu cabang Atau satu duri Yang engkau hilangkan Atau yang ia hilangkan dari jalan Ia masuk ke dalam jannah Ala amalin yasir Atas amalan yang ringan Yang sedikit Karena dengan itu ia telah berbuat ihsan telah berbuat baik kepada semua orang yang lewat kemudian Syekh Hafidhahullahu Ta'ala menggambarkan sebaliknya tentang betapa begitu besarnya keutamaan fadilah dari orang-orang yang mereka menyingkirkan gangguan dari jalan Fakayfa bil ladhi yada'ul adha fi Lalu bagaimana dengan orang yang meletakkan gangguan di jalan-jalan yada'ul -jalan? ahjar dia meletakkan batu wa yada'ul khashab dia meletakkan kayu wa yada'ul hadid meletakkan besi wa yursilul mengalirkan air membuat licin wa qatakun najisah fit terkadang najis di jalan-jalan atau dia membuang sampah di jalan. Hada ya'thamu isman aziman. Ini dosa dengan dosa besar. Dia tak mengira. Wah cuma barakallahu fikum. Kulit pisang. Masya Allah. Karena sebab Satu kulit pisang menjadikan sebuah sepeda motor terseret kakinya patah sampai meninggal nabrak pembatas jalan iya dan billah yang tadinya dia anggap ringan kulit jeruk ia ya lempar begitu saja di jalan raya hadza yasamu isman 'aziman dosa besar وَكُلُّ مَارٍ يَتَعَذَّا بِذَلِكَ يَدْعُوا عَلَيْهِ Setiap orang yang lewat dan terganggu karena sebab itu mendoakan kejelekan atasnya. وَهَذَا ظُلْمٌ إِنِكَ ظَلِمًا وَالْمَظْلُومُ تُسْتَجَابُ دَعْوَتُهُ dan orang yang terzalimi dikabulkan doanya. إِخْوَانِ فِي الدِّينَ أَعَذَّنِيَ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ Fakal Muslimi an yahrusa ala allah yadzah achiyah fi al turuqat maka wajibah setiap Muslim agar bersemangat untuk tidak meletakkan sesuatu di jalan-jalan dari perkara-perkara yang menyebabkan gangguan. Wa an yahri saala izala timayakau fiha min al ada dan juga bersemangat. Artinya di satu sisi dari kita bersungguh-sungguh untuk tidak mem, tidak membuang atau meletakkan sesuatu yang menyebabkan gangguan di jalan-jalan dan juga bersemangat untuk menghilangkan dan menyingkirkan apa yang terjatuh di jalan berupa gangguan yang diletakkan orang lain, atau mungkin pohon, tumbang dengan sendirinya, hendaknya setiap muslim bersemangat untuk melakukannya, agar ia meraih dan mendapatkan dengan itu pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan Fiddin, rahimani wa rahimakumullah, Maka inilah sedekah-sedekah yang banyak atas persendian yang ada di tubuh kita di mana setiap orang ada kewajiban bersedekah atasnya 360 sedekah dari persendian-persendian yang ada Di badan kita, di tubuh kita Bagaimana engkau menunaikannya? Allah subhanahu wa ta'ala Membuka peluangnya lebar-lebar berlaku adil berbuat adil di antara dua orang sedekah membantu orang lain naik kendaraannya dibantu barangnya sedekah kalimatut tayyibah. sedekah berjalan menuju masjid sedekah menghilangkan gangguan dari jalan sedekah kemudian kata syekh wa qad qala sallallahu alaihi wasallam dan sungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wajizu min dalika rakaatani yarkahuma min duha dan mencukupi dari itu dua rakaat yang ia laksanakan di waktu duha. Salat duha dua rakaat. Rakaatani tujizu an salatimiah wasitina sadakah dua rakaat mencukupi." atas tanggungan 360 sadaqah. Dan bila seorang hamba menggabungkan barakallahu fikum atas perangai-perangai yang baik tersebut, naam dari yang telah disebutkan pembahasannya, wa salla aydhan dan juga dia menunaikan salat sholat, mada yakunulahu minal ajri wasawab, apa yang akan dia dapatkan dari pahala dan ganjaran? Banyak. Hada khairun kathirun. Ini kebaikan yang banyak. Lakin qalla man yatanabbahu lahu. Namun sedikit orang yang perhatian. Sedikit orang yang yang perhatian. Ikhwanifidin ma'asyur al-ikhwah kaum muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Demikianlah penjelasan dari hadis yang ke-26. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya yang ke-27. Qala Al-Imam nawawi rahimahullahu taala an An-Nawasi bin Sam'an radhiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala Al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma hakka fi nafsika وكرِهت ان يطلعه عليه الناس رواه مسلمون وان وابسته ابن معبد رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئتا تسال عن البر قلت نعم قال استفتي قلبك البر Mata anat ilyih nafsu, wata anna ilyih al-qalb. Wal-ithmo ma hakafin nafsi, wa terdadaf in sadri. Wa in aftaak an nafsu, wa aftauka. Hadith Hasan, rawainahu fi musnad al-Imamayni Ahmad bin Hamal al-Darimi, bi isnadin jayidin. Dari Anawasi bin Sam'an radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Dan dosa adalah apa yang meresahkan atau merisaukan jiwamu dan engkau tidak suka dilihat oleh manusia. Diriwayatkan al imamu Muslim rahimahullah. Dan dari Wabilah bin Ma'bad radhiyallahu anhu beliau berkata, Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu beliau berkata, Engkau datang bertanya tentang kebaikan? Engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan? Aku berkata, "Na'am, iya wahai Rasul." Maka Rasulullah menyata, menyatakan, mintalah fatwa kepada hatimu. Kebaikan adalah yang membuat jiwa dan hati merasa tenang. Dan dosa adalah apa yang merisaukan jiwamu. Dan membimbangkan dada. Meskipun manusia berulang kali memberi fatwa kepadamu. Hadis Hasan. Kami riwayatkan. Dalam musnad dua imam. Ahmad ibn Hanbal dan Ad-Darimi. Dengan sanad yang baik. Ikhwanifiddin a'azzakumullah Dijelaskan As-Syikh al-Fawzan Hafizahullah Dua hadis ini menjelaskan tentang albir Tentang kebaikan Dengan apa kebaikan itu terjadi Dengan apa ia terwujud dan terrealisasi Albir adalah kalimatun jami'ah Likulli khisalil khair Yang mencakup semua perangai-perangai kebaikan Ketika disebutkan albir Ini adalah ungkapan atau kalimat yang mencakup semua perangai-perangai kebaikan Sama seperti kalimat taqwa Kalimat at-taqwa adalah kalimat yang mencakup semua perangai-perangai kebaikan Dan albir Lawannya adalah al ismu dosa, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wataawanu al bilri wa taqwa, taawanu al ismi wal aduan". Dan saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadaini alhaditsaini bayyana albirra wal isma dalam dua hadis ini beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kebaikan dan dosa ikhwan fillah a'azzakumullah penjelasan dari hadis ini insyaallah akan kita bahas pada kesempatan mendatang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan dan semoga Allah jalla subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepada kita semuanya dari apa yang kita dengar dan kita baca. Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa beramal dengannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.